a nappaliban ülve kortyolgatja sorun és Gudmundur borát. Ő valószínűleg ivásra született, őstehetség ezen a téren. A palack szinte folyamatosan csökken, mégis majd, hogy nem kristány tisztán beszél, amikor Gudmundur három tájban felbukkan, leül a vendégével szemben, ásít. Megvárja, hogy az álom teljesen kiszálljon a testéből, tölt magának egy kortyot, majd azt mondja. Te csak iszol itt.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 de aztán egy részben megjelent a hold. A fehér sugarak átszűrődtek az ablakon, és áki poharában elkeveredtek a konyakkal. Milyen íze lehet? Tűnödött el és lehajtotta. A hold íze különös, és egy ismeretlen szobában ébredt. Egy keskeny ágyon, szorosan mellette egy mesztelen nő feküdt, és ő is mesztelen volt.